بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد هنا دعوذ باليو جي أقسام دصفات عريزو په اعتبار دو قوسره او په اعتبار د ادا سره د اعتبار دو قوه غدري اقسام منګويلی او په اعتبار د ادا سره دو اقسام منګوایو برن تاسمعود په اعتبار الادال اندیول کی نو په اعتبار د ادا سره دا به دو قسم دي د صفات عارزه نمر 1 سهل النطق صعب الفهم او ويلو کې آسان دي خو په پويدو کې ګران او دویم صعب النطق سهل الفهم بلستو کې ګران دي او په ويلو کې آسان دي بازه داسې صفات عارزه دي چې سړی په پوي پاسانه او چې ادا که بیا گران او باز داسې سی صفات تی چه پویدل پر گران نور ادا ای اسان ادا او اول ترا شی سهل و نتق صعب الفهم چه اسان وی پا ادا کولو کې او پویدل پر لکه دی لگا مثال بیسی وانس تام بن قل باب دځکه اجتماع د ساکنین او راغله په کلام د عربی کې دو حروف چې ساکنه یو بل سره یوځی شیدام ممنوع دي یو حرف باندې مغولندې دي ورپسې په بلم مغولندې دي یعنی دواله ساکینه دي دا منع دي د ځکه دا ویلې کېږي نه نو چرتم که په عربی کې په قران کریم کې یا بل یو د عربی کتاب کې چرتم دو ساکنه راځم چې ولدی تلتقا ساکنه او اجتماع د ساکنه نو نو اوسبمغه یو طریقه کو جدا یو ساکن پکیا بلکل ختم کو حذفې کو یا ورته یو حرکت ورکو د دې پورا بحث تاسو تر روان دی د اجتماع د ساکنین او رستو په اخر د قاعده کې نوزګوره د اجتماع د ساکنین خبره چې کله به حذف کې د دې ځکه موږ وسط حاصل کده وسط الباب نو چې کله موږ یې وګورې یو کې الف ساکن ده قاف نه په الف ته ور بس الباب کې ده مخامق چې حمزه نګه ولاړ تاس په مختلف واي غدا حمزه ده دا حمزه ورزيدلې ده دکه حمزه تاس ته په دوه قسم ده یو غده چې اغه اول کمه ویل کیږي او منث کمه اغه ته حمزه قطعي وای او بلاغه حمزه ده چې اغه اول ک ویل کیږي او کمنث کړه له بیا ورزيږي اغه ته ویل کیږي حمزه وصلي دا و اس لی و غور امان سکو غور زیدا که شروط کی بیا به حمزه و لګه دوس و الباب اګه شروط غور زیدا نو لام ساکن دی ور پس نو ال تا الف ساکن او دل تلام ساکن د اجتماع د ساکنین وراله اوس دا یو ساکن به ته حذف کو دا سینوش ویل چې واستبق البابا یاو محضف کنو سنگا بچه یورشی وستبق البابا الیف شو مورا پویدل په سمرا گران او ویلو کې آسان چې چه وستبق نو بازی داسې سفات عارزا چې چه غپو ویلو که خو پویدل په گران دا یو مثال شو دویم مثال تا عدلو عدلو هو اقرب للتقوى دا پدی کمد حمزه دا دا حذف کله جوازی نو حمزه ویل شو هک یوځه وای تا عدل لو د مادر تمقوی حکومت له حمزه وسلی خبرو باندې پویدل ګران دي چې کمزه کی به وسلی کم ده که قطعی رستور روان خو دلته کې پویلو کی آسان دي تا عدل لو عدلو فتمنو الموت او درنگی تا دولو او دلوکی دا خبرم دا چې اجتماد ساکنن و راغلی واو سا شوه ده حضف شوه ده فتمنو الموتا دلتا مجتماد ساکنن و راغلی اصل اصلا که ده فتمنو الموتا نو دلتاو سوگو ری سشه یو واو ساکنو اصل کده سو فتح نو او بل ساکنو فتح من دو دي. نو سا دو ساکنه دی نو مونگا سا چلو کو دی اول تا مضمور کا واو تا ذکر دا قایدر تا استبراشی اجتماد ساکنه نورال اول پا که او دا و کلمی جدا جدا دی امدده به هزفکی گی لکا وسط با قلبا با که اجتماع ساکنین و لاغلی دا او اول پکه حرف مد دن ام حذف کو کلمې جدا جدا دي وسته بقازان له کلمه ال بابازان لدا تعدل و عدل وکې د کلمې یو کلمه دی اجتماع ساکنین و لا پمن د اول پکه مد د مد د نه دی که څوک وای مدسته یا الی مدسته و یا کې درته تیر اول مخرج د جوف و اغینا حروف مده دا کیهی نو دیزه که تاسو سو گوری تاع دی لع دی لور واوی مده شو فتمنو الموتا او دیزه که اجتماد ساکنین وراغلی دا او کلمی جدا جدا دی خوبیا اول گوری واو ساکن دی فتمنو او بسې لام ساکن دی نوست با دی که پدې کې اوس څخه کم ده دا اولنې حذف نه شولې دا واو ده خو واو مدنه ده موږ یو حرفه مد به حذف دا واويلین ده څنګه فتمن نو نو نو واو ساکنو مخ کې فتحه وا نو سمو کل چوم نه غږ درو ورته ورکا نو فتمن نو وږو دې پورا بحث د ټولنیز ساکنه تاسو را ورا روان ده دا ټول مثال نه به البته ان شاء الله تاسو وګورئ یو په شي په الله دې مونږ ټول سره بحث 8 نمبر صفه کې دې پورا خبر راځي ها جی وګوره په دې په سوره غران دی په وې لو کې آسان دي فهو الشمس أو القمار كيسي دي الشمس كي ادغام دي نبتاسو لراشي لامي تعريف لامي تعريف ده اول كي كلمو باني اول كي الاف لام راغل ايكا ال ال ال لكي وغورا القمر الشمس تسي البابا الموتى الالچه قرآن کرا غیره که الحمدو که ال الرحمن الرحیم که ال ده الدین که ال ده السراطه ال ده المستقیم که ال ده مکتل نو پا دی که دا لام کلا ویلکیگی او کلا نا کورا کلا لام ویلکیگی الحمدونی اللہ لامو سویلشو او کلا نا ویلکیگی الرحمن اس منگا داریک راوائیو فَالسَّمَاءُ يَرْفَعُ الْرَّحْمَنُ نُدِزَکې کله لام نو ویل کېږي لکه او کله ویل کېږي لکه الْقَمَرُ دا ولي زه دې ځان ته قواعد دی بدر تراشی نو ګور په دې په یدل ګران دی په لو سان دی خجوس د الان ذکرخه او د دې برکره په منځ کې او ټکی یو خبر بولی که یا پاتیش شویده تاسو بود اسناسی اوکی دا, دا دویم نمبر براوالی صعب و نتق و سهل الفهم او دابا د دا الله و رجالون مولیین یوم بیتو من غلانا غل دا دین برا دا خالی زیچ دی تول دلتا بولی کئی یعنی دی ما برا نیل بیم خامو کولی کئی برا نیسی دی سهل و نتق صعب الفهم دا تور کرخا کچی دی کلی شوید نولان دی أصولي كي صعب و نطق الفهم نخالي زجري دواو كرخو نبيا و ربس الله و رجالون أدوهم نمبر مثالو ندي شه پويلو كي گران دي و پويدل الله الله شه كلا دا اللا دن امنا مخفتحراش يعني زبر یادوامراش يعني پیش ندا الله رسول الله وګوره پ پ پ پ پېدو کې کې ګران بیا بیا ویل الله نن وکاس نشي ویل هغه په ګرانه دا جوړه جوړه کوي حاجی و مریجالن د <دراقا> را قائدی درابه کمز کې ډکاوې کمز کې به نه راي وي ری خپل زونه درا روان دي درته نو په دې په دل ګران دی او ویلو کې آسان دي دا دا ویلو کې ګران دی په آسان دي ري جالون او رحمان راګان ټک ډکاينبي نارنګ میو عليين د نون ساکن احکامات نون ساکن چرایي دغه سره له رو احکامات میولین کې غنام ده یمبه تو کې اخلاف من قبلو کې اخفا ده په دې په یدل ګراندی ویلو کې دا په یدل پی اساندی او په ویلو کې سې دي ګراندی انا دا زم مت خبره دا بهر حال دا, دا ترتیب دي چې پدی مان تاسو ته ځان وایم ان شاء الله چې پدی راتلون سبا کوو به تاسو پوي شئ زبان آباد درس الخامس وایو فتح ان شاء وصل الله وصلی تعالی محمد الیہی واصحابہ اجمعین